Батько лежав на в'язанці сіна. Його голову прикрили рядном. Біля нього стояли на жінка Олена і діти, та гірко плакали. Тарас припав до батька, цілував його в руки та голосив «Батенько, мій рідненький, на кого ж ти нас сиріт лишаєш? Не довелося нам зажити щасливо там, куди ми зібралися. І то я сам подав таку думку громаді, а тепер за це тяжко караюся». Він відкрив рядно і глянув на закривавлене лице З голови випливав мозок Не міг на таке дивитися І закрив обличчя знову Та знову плакав, аж заходився Усі, що на це дивились, плакали теж Тепер Тарас, угамувавши плач Став навколішки біля трупа І сердечно молився за батькову душу Вся громада зробила те саме Потім приблизився до мами І обняв її «Сину мій любий, – каже мама, – «Тепер ти наш опікун, на тебе вся наша надія». Молодші діти обняли їх разом, навіть мала Маруся, усі сплилися в обіймах. «Годі мої ріднесеньки, так судилось, поховаємо батенька в степу, висиплемо могилу та хреста поставимо, а вже я вас не лишу і життя своє, як того було б треба, за вас віддам». Тарас почав усіх цілувати, а Марусю взяв на руки – «Моє лебідко, сирітко, ти ще не можеш зрозуміти добре нашого горя, хоч ти найбільша сирідка з нас усіх, та Господь нас не залишить». «Не залишить вас, мої діточки», – говорив крізь сльози Кендрат Муха. «І громада, бо і твій покійний батенько, і ти, Тарасе, вже на першому ступені нашої тернистої дороги послужили громаді». «Не кинемо вас, сиріток, загула громада». Таке саме робилось на другому місці табору, де поліг другий уходник Андрій Береза. Кіндрат Муха розпорядився, щоб обидвох убитих знесли в одно місце. Люди заступами викопали глибоку яму, щоб дикі звірі трупів не відгребли, і благородного тіла не розшматували. Настелили в ямі сухої степової трави, поклали трупів один побіч одного, вкрили рядном і стали молитися. Кіндрат покропив їх священною водою і промовив урочисто «Вічний опокій подай їм, Господи! Вічна їм пам'ять!» Тепер почали засипати яму землею, поки не висипали високої могили, на якій поставили дерев'яний хрест. Громада стала розходитися, рідні залишилися ще, оплакували вбитих, поки їх силою не забрали. Тараса взяв за руку Кіндрат Муха, Годі дитино, живий, живе гадає. Твій батько гарний був чоловік, і славою схилив голову. Його добра ім'я і його слава перейшли на тебе. Маєш чим повеличатися, що ти партиченко. А коли так далі вести себе будеш, як дотепер, то й твоєму батькові любо буде з того світу на тебе дивитись. Ти ще славнішим станеш. В таборі горіли вогнища, стомленим людям роздавали... Теплу страву. Розділ четвертий. На цьому місці простояли уходники ще два дні. Треба було відпочити і се до ладу привести. Всі визволені бранці були теж уходники, вони теж вибралися в степ і тепер радо приєдналися до канівців. Тепер табір збільшився. Журавель не заспокоївся перемогою. Він не переставав розсилати кінні виїзди в степ, ще багато коней наловили на аркани і зловили кілька татарських недобитків, що блукали по степу. Але тих журавель не велів вбивати, а приводити до табору. Тут треба було робочих рук. «Хай Шельма відслужить нам за те, що накоїли нам лиха», – говорив журавель, «а хліба солі ми їм не пожаліємо». Так само пощадили того першого татарина, що його піймали хлопці. Він розповів оходникам, що в Криму біда – що люди часто з голоду вмирають, бо в них хліба мало, а вони живляться бараниною та конятиною. А як настане посуха, то коні й вівці гинуть. На господарство татари мало звертають уваги, а тільки в них роботи, що коні та вівці пасти. Він називався Мустафа і знав добре кушнірство. Крім того, він був веселий і до праці охочий. Заявив, що хоче з уходниками залишитися, бо йому тотешнє життя більш подобається. Просив, щоб дати йому українську одежу, і охоче вчився українську мову старого Ониська. Старий почав йому говорити про християнську віру. За той час, як обо стояв, рідним поляглих приходили щодня на могилу покійників молитися. За ті два дні Тарас дуже змінився. Він споважнів, наче б йому десять літ віку прибуло. Розмовляв мало, прислухався до старших. Та коли сам говорив, то так мудро, що всі дивувались його розмові. По двох днях вирушили в дальшу дорогу. Спершу хотіли йти на те місце, де минулого року працювали, та потім вирішили інакше. «Ми там поселимося, де буде наліпше, а те, що торік засіяли, можна буде і так зібрати уходницьким способом та привезти», – говорив Кендрат Муха. «Тут у степу панів немає, межі нікому не перегоремо». Нікому кривди не буде А що ми перші в це місце прийдемо То й наше щастя Так скрізь водиться На кожному місці доношували Обмірковували, чи не добре було б тут поселитися Частенько переходили річки Більшу або меншу